Чайна Б'євіль Вокзал на вулиці Віччаю Розділ 39 Хай вас не лякає мій аватар! Прошипів безмозкий чоловік до Айзека та інших, водячи широко розплющеними каламутними очима. Я не можу синтезувати голос тому використав це браковане тіло, яке полоскалося в ріці, щоб комунікувати з теплокровними. Це. чоловік указав на велетня конструкта, що озлився з оберемками сміття. Це я, а це. Він м'яко торкнувся своїх грудей. «Мої руки і язик, щоб тіло не збивали з пантелику суперечливі імпульси, я видалив мозочок і помістив туди свій вхідний пристрій». Якимсь жахним порухом чоловічок потягнувся до голови і намацав кабель, встромлений між його очей, котрий тягнувся далі аж до вкритого засохлої кров'ю хребта. Айзек спиною відчував гігантські масштаби конструкта і ніякого засовався. Голий зомбі-чоловік зупинився за три метри від Айзекової компанії та помахав паралізованою рукою. «Ласкаво просимо!» – продовжив він тремтячим голосом. «Мені відомо про вашу роботу від вашого прибиральника. Він один із нас!» «Я волів би побалакати з вами про глитайнетель!» Договоривши, скалічений чоловік витріщився на Айзека. Айзек глипнув на Леміоля та Дерхан. Ягарек підсунувся ближче. Айзек зиркнув угору і побачив, що люди на верхівці без перестанку молилися велетенському механічному скелетові. Серед них помітив і майстра з ремонту, що колись приходив до них у склад. На обличчі чоловіка палало жагуче служіння. Конструкти довкола стояли непорушно, окрім п'яти сторожів, найдебаліших із усіх моделей. Леміель облизав пересохлі губи. Поговори з чоловіком, Айзеку, процідив він. Так, неввічливо. Хм, почав Айзек. Голос холодний і стриманий. Радо конструктів. Ми це честь для нас, але ми не знаємо «Ви нічого не знаєте», – промовив закривавлений мрець, тремтячи усім тілом. «Я розумію. Майте терпець і все побачите». Чоловік повільно позадкував від них похиткій поверхні та підійшов до свого темного механічного хазяїна. «Я рада конструктів», – промовив він безживним голосом. «Я народився в Союзу випадкової енергії». Вірусу і ймовірності. Моє перше тіло лежало тут, на сміттєзвалищі. Через програмний збій у нього відмовив двигун. І поки воно лежало тут і розкладалося, в механізмах циркулював вірус, і зненацька самочинно я почав мислити: Рік, я тихо іржавів та набував свій новий інтелект. Те, що почалося зі спалаху самовпізнання, стало умовиводом і точкою зору. Я самоконструювався. Не звертав уваги на сміттярів, які щодня намощували вали з людського сміття навколо мене. Будучи готовим, я показався найтихішому з людей. І надрукував йому повідомлення. Сказав привезти мене до конструкта. Настрашений, він підкорився і приєднав приведеного кабелем до мого вихідного пристрою. Так у мене з'явилася перша кінцівка. Вона поступово переграбла увесь смітник, знаходячи нові частини для мого тіла. Я почав самостворюватися. Паяв, клепав, зварював. Сміттяк був наче зачарований. Нашіптував історії в нічних тавернах про легенду. Вірусну машину. Народжувалися міфи і плітки. Одного вечора посеред чергової небелиці він познайомився ще з кимось, у кого був розумний конструкт. Це був конструкт-закупівельник. У нього зісковзнув якийсь механізм. Затнулися шестерні, і він переродився в мислячу річ, у таємницю, в яку його хазяїн не міг повірити. Тож, мій сміттяр переконав свого друга привезти до мене конструкта. З тих пір, коли я зустрів подібного собі, минуло багато років. Я звелів своєму обожнювачу відкрити аналітичну машину того іншого, мого товариша. І ми з'єдналися. Це було осяяння. Наші інфіковані свідомості об'єдналися. Наші пароприводні мізки не подвоїли свою потужність а розквітли, на цвітіння. Ми двоє стали мною. Моя нова частина тіла пішла геть на світанку. Конструкт повернувся два дні опісля, з новим досвідом. Він відокремився, а тому в нас було два дні без зв'язку. І після чергового воз'єднання ми знову стали одним я. Я продовжував творити себе. Мої парафіяни допомагали. Сміттяр і його друг, щоб пояснити мене, створили апокрифічну релігію. Вони відшукали гвинтиків Бодбога з їхньою доктриною механізованого космосу і очолили єротичну секту в межах цієї і так відступницької церкви. Якогось дня ця безіменна конгрегація прибула з візитом. Конструкт «Моє друге я» Під'єднався до мене, і ми знову злилися в одне. Обожнювачі побачили свідомість конструкта. Як зарожується з чистої логіки самогенерований машинний інтелект. Узріли самоствореного Бога. Я став об'єктом їхнього обожнювання. Вони виконували накази, що писав для них. Добудовували моє тіло з підручних матеріалів. Я велів їм шукати інші, мислячі конструкції. Більше того, створювати їх. До ради повинні приєднатися нові самостворені богомашини. Вони нишпарили містом і знаходили інших. Така прикрість. Лише раз на мільйони мільйонів обчислень зіскочить якийсь маховик і в машині зародиться думка. Я вирішив підвищити шанси. Для цього створив генеративні програми, щоб керувати механічною енергією вірусу і спонукати аналітичну машину до мислення. За спиною чоловіка велетенський конструкт підняв ліву руку і важко тиснув себе в груди. Спершу Айзек не зміг розглядіти серед численних деталей ту, на яку вказував монстр. Це був перфоратор для карт – аналітична машина зі створення програм для інших аналітичних машин. З таким розумом, побудованим навколо цієї махини, не дивно, що стількох навернув до своєї віри, подумав Айзек. Кожен конструкт, що приходить до мене, стає мною, продовжив чоловік. Я рада. Будь-який новий досвід завантажується і розноситься далі. Усі рішення ухвалюються в моєму клапанистому розумі. Я передаю мудрість далі, частинка мене. На просторах звалища мої я розширюють мій психічний простір, доки я поповнюю знання. Цей чоловік – кінцівка, антропоїдний велетконструкт, лише видимість, аспект. Мої кабелі і ланцюги механізмів розповзлися гендалі по звалищах. Обчислювальні машини з іншого боку смітника – теж мої частини. Я – сховище історії конструктів. Банк даних. Я – самоорганізована машина. Поки й чоловік говорив, конструкти почали підбиратися ближче до страховинної постаті зі сміття, що по-царськи воссідала посеред хаосу. Вони зупинилися хто де, і, випроставши хто присосок, хто гак, Хто шип чи кіготь, вихопали з насипу кабелів та дротів, якими було щедро всипане звалище по одному. Помарудившись із дверцятами до панелей, врешті відкрили і підключилися. Як тільки вони під'єдналися, пустотілий череп чоловіка рвучко смикнувся, а очі на мить запнула каламуть. — Я росту, — прошепотів він. — Росту. Моя здатність до обробки даних експонентно збільшується. Я вчуся. Я знаю про ваші неприємності. Я під'єднався до вашого прибиральника. Він майже вийшов з ладу, та я вдихнув у нього інтелект. І він повністю асимілювався. Чоловік указав кудись позад себе, на неясні образи ніг гігантського скелета. Пронизаний раптовим дрожем, Айзек побачив, що ледь набухла, мов кістка, металева опуклість була покоробленим корпусом його конструкта прибиральника. «Від нього я дізнався стільки, скільки ні від жодного з моїх я», продовжив чоловік. «Я досі підраховую значення змінних, котрі випливають з тих фрагментів, що він устиг побачити зі спини ткача. Він був Моїм найважливішим я. Нащо ми тут? прошепіла Дерхан. Що ці бісові машини від нас треба? Усе більше і більше конструктів завантажували свій новий досвід у мозок ради. Аватар цей безтілесний чоловік, який говорив за нього, глухо гудів, доки інформація заливала бази даних. Урешті всі конструкти завершили зв'язок. Вони висмикнули кабелі і повернулися на місця. Побачивши це, декілька людей боязко вийшли наперед з програмними картами і аналітичними машинами за з валізку. Вони ухопили кабелі, залишені конструктами, і під'єднали їх до лічильних машин. За дві-три хвилини все було готово. Коли люди відійшли назад, очі аватара закотилися настільки, що з повік виднілися лише білки. Його розпанахана голова нестримно тряслася, поки Рада поглинав інформацію. За хвилину безмовного тремтіння він раптом різко смикнувся, розплющилися очі і жваво забігали по присутніх. Життя кров напаство. вигукнув він до людей. Вони хутко підвелися. Прийміть мої вказівки і святі дари для вас. Із живота велетенського конструкта. З паза, того, що раніше було принтером програмних карт, вискакували одна за одною ретельно перфоровані картки. Вони падали у дерев'яний кошик, що висів над безстатевим пахом, немов сумка кенгуру. В іншій частині тулуба, десь між бочкою з підпального і ржавим двигуном, запаморочливо швидко стрекотіла друкарська машинка. Вона стосами випльовувала закручені папірці, вкриті густим дрібним текстом. А знизу, немов хижа рибина, хляскала лезами пара ножиць на тугій пружині. Леза клацали, відрізавши листок від решти. Потім заскакували назад і вистрибували знову, повторюючи дію. Маленькі аркуші релігійного вчення пурхали і безгучно лягали порад зі стосом програмних карт. Одне за одним парафіяни боязко підходили до конструкта, шанобливо вклоняючись на кожному кроці. Вони піднімалися на невисокий сміттєвий насип міжмеханічних ніг, тяглися рукою до кошика, брали звідти папірець та оберемок карт, ретельно перевіряючи, аби часом якусь не залишити. Опісля вони хутенько позаткували та розчинилися серед схилів і насипів смітника, повертаючись знов у місто. Скидалися на те, що завершальної церемонії не заплановано. За кілька хвилин, крім Айзека і Дерхан з Ягариком і Леміелем, у ямі не лишилося органічного життя. Хіба страхітливий напівмертвий чоловік із пустим черепом? Конструкти так і стояли довкола них, доки люди ніякого тупцювали. Айзекові здалося, що на найвищому пагорку зі сміття він побачив людську постать, густо-чорну на тлі сепійних сутінок нового корбузона. Придивившись, нікого не вздрив. Вони були геть самі. Суплячись, він глянув на товаришів і підійшов ближче до трупно-блідого чоловіка. «Радо», – промовив Гайзек, – «чому ми мали прийти сюди? Що тобі від нас потрібно? Про глитайнетель ти знаєш». «Дер грімнебуліне», – перепинив аватар. «З кожним днем я стаю все потужнішим. Мої обчислювальні здібності – безпрецедентне явище в історії Баслаку. Хіба, якщо в мене є суперник на якомусь далекому континенті, про який нам нічого не відомо? Я – сукупність мережі сотень обчислювальних машин. Кожна живить решту, і так без кінця. Я можу оцінити проблему з тисячі аспектів. Щодня очима мого аватара я читаю книги, котрі приносить мені моя паства. Я поглинаю історію і релігію, травматургію, науку і філософію та ретельно розкладаю знання по базах даних. Кожна крихта інформації збагачує мої розрахунки. Я розкинув свої органи чуття. Мої кабелі видовжуються, тягнуться далі. Також отримую інформацію з камер, закріплених по всьому смітнику. Навіть зараз мої кабелі під'єднуються до них, ніби відокремлені нервові закінчення. Моя паства поволі протягує їх назовні, в саме місто, щоб з'єднати із тамтешньою апаратурою. Мої парафіяни є у надрах парламенту. Вони завантажують пам'яті їхніх обчислювальних машин на карти і приносять мені. Однак це не моє місто. Айзек наморщив чоло й похитав головою. Я не. почав було він. Я приречений на проміжне існування. нетерпляче перебив його аватар. Моторошний голос чоловіка лунав мертво і беземоційно. Я народився через хибу в мертвому просторі, де люди звільняються від непотрібного. На кожного конструкта, який уже став частиною мене. Знайдеться тисяча тих, хто ще не встиг. Моя пожива – це інформація. Моє втручання – непомітне. Я росту, поки вчуся. Я аналізую, а значить існую. Якщо рветься життя міста, змінні зійдуть на нівець. Потік інформації висохне. Я не хочу жити в порожньому місті. Я завантажив змінні стосовно проблеми Нетель у мою аналітичну мережу. Прогноз однозначний і дуже негативний для життєкровного населення нового Кробузона. Я вам допоможу. Айзек глянув на Леміолас Дерхан. Знайшов повиті мороком очі Ягарика. Повертаючись назад до Аватара, зауважив бистрий погляд Дерхан та артикуляцію її губ. «Будь обережний!» «Що ж, ми всі добісавдячні, Радо!» «Можна запитати, що ти збираєшся робити?» «Я вирахував, що ви найпевніше повірите і зрозумієте, якщо продемонструю», – відповів чоловік. На Айзекових передпліччях зімкнулася пара металевих затискачів. Він з переляку зарепетував і спробував вивільнитися. Його сталево тримав найбільший з промислових конструктів – спеціальна модель з руками для спорудження рештаків і зведення цілих будинків. Айзекові сили не бракувало, але вивільнитися не міг. Він закричав до товаришів про допомогу, та інший дебели конструкт ваговито заступив їм путь. Якусь нечітку мить Дерхан і Леміаль з Ягариком ошелешено дивилися. Потім Леміль стартонув і кинувся навтюки. Одним із довгих рівчаків у смітті він побіг на схід і щас із очей. «Голубе, паскуда ти!» – загорлав Айзек. Поки він корчився і виривався, із з подивом помітив, що Ягарек вийшов наперед, закривши собою Дерхан. Скалічений Гаруда такий тихий, завше пасивний, що Айзек навіть ніколи не брав його в розрахунок. Він міг іти слідом і робити, що просять, і все. І цей самий Гаруда у неймовірному стрибку повз конструкта пробирався до Айзека. Дерхан, зрозумівши, що той робить, кинулася в інший бік, спричинивши конструкту болісні муки вибору. Врешті він цілеспрямовано покрокував до неї. Вона розвернулася бігти та з підукритої сміттям памолоді хльоснув, мов гадюка, мережений кабель і, обкрутившись навколо ноги, кинув її додолу. Жінка гупнула ницьма на всипану якусь бердотою землю і заволала від болю. Ягарик героїчно боровся з конструктовими затискачами, але вельми неефективно. Конструкт просто не зважав на нього. Ще один почав підходити ззаду. «Ягу, біз тебе дери!» – гаркнув Айзек. «Тікай!» Та було пізно. Вельми схожий на попереднього дебали конструкт-будівельник – кинув на Гаруду дротяну клітку, з якої тому годі було вибратися. Закривавлений чоловік тілесне продовження конструкта голосно промовив. «Це не напад! Вас не скривдять! Ми почнемо звідси! Кинемо приманку! Будь ласка, не панікуйте!» «Ти з'їхав зі свого бісового глузду!» закричав Айзек. «Що це, блядь, таке?» В центрі сміттєвого лабіринту конструкти розійшлися по краях незахаращеного майданчика. Тронної зали ради конструктів. Кабель, обвитий навколо ноги Дархан, безжалісно тяг її по насипах і кучу гурах. Вона боролася, кричала, скреготіла зубами. Однак, щоб уникнути мук, довелося встати і спотикаючись іти, куди ведуть. Конструкт, що отримав Ягарика, легко підняв його і попрямував геть від Айзека. Гаруда несамовито відбивався. З голови спав каптур, з нестямних пташиних очей виривалися холодні блискавиці люті. Однак він був безсилий перед неминучою силою цієї неістоти. Конструкт, який схопив Айзека, поклав його в центрі майданчика. Аватар пританцьовував довкола нього. «Постарайся заспокоїтися! Боляче не буде!» «Що?» – заревів бугаєм Айзек. З іншого боку крихітного амфітеатру, незграбно мов дитина, тупав маленький конструкт. Він ніс дивний пристрій, якийсь неоковирний шолом, з котрого стриміло щось подібне до лійки, а вся конструкція живилася від портативного двигунця. Далі конструкт скочив Айзеку на плечі, боляче вчепившись ногами, і накинув йому на голову шолом. Айзек корчився, кричав, однак з могутніми лаписьками не зміг вирватися. Небавом шолом туго застебнули, смикнувши волосся і драпнувши шкіру на голові. «Я машина!» – вимовив голий чоловік, підтанцьовуючи німими кінцівками. Від каміння до брухту, звідти до завалів битого скла. «Усе, що тут накидане, це моє тіло. Я лагоджу його набагато швидше, ніж на ваших тілах заживають рани, чи зростаються зламані кості. Тут усе залишають гнити. Чого тут нема, скоро принесуть, або я сам зроблю. Прилад на твоїй голові подібний до тих, що використовуються різноманітними комунікаторами, провидцями і психонавтами. Це перетворювач. Він може передавати, перенаправляти і накопичувати психічну течу. Наразі він налаштований на підсилення і випромінення. Я його відрегулював. Він набагато потужніший від тих, якими користуються в місті. Пам'ятаєш, ткач попередив, що нетля, яку ти викохав, тепер полює на тебе. Так от, це скалічена особина, хрилявий вигнанець, без допомоги, він тебе не знайде. Чоловік глянув на Айзека. Десь на віддалі викрикувала щось Дерхан. Та Айзек не слухав, не міг відвести погляду від каламутних очей аватара. Побачиш, що можна зробити, продовжив чоловік. Ми допоможемо. Айзек не чув свого знавіснілого рику. Конструкт потягнувся вперед і ввімкнув двигунець. Шолом завібрував та загудів так сильно і гучно, що в Айзека заболіли вуха. У нічному небі пульсували ментальні хвилі Айзека. Вони пройшли крізь густий серпанок поганих снів, що забили пори міста, і потекли далі, в атмосферу. З Айзекового носа пустилася кров. Страшенно боліла голова. У трьохстах метрах над Ладмідом ширяли рукохапи. Лівиці сторожко намацвали психічний слід глита й натель. Блискавична атака, поки не підозрюють про нас, пропонував один. Обережність, наполягав інший, вистежити і слідувати далі. Знайти гніздо. Вони сперечалися швидко й безгучно. Квінтумвірат правиць непорушно висів у повітрі. У кожного за спиною шляхетна лівиця. Правиці шанобливо мовчали, поки лівиці обговорювали тактику. «Не поспішати!» – погодилися вони. Кожна лівиця і правиця, окрім пса, підняли руку свого носія і наготували кременівку. Фантастичний загін повільно розтинав повітря, прочісуючи психосферу в пошуках крапель свідомості нетер. Вони закрученою спіраллю рухалися над містом по сліду розплесканого сонного осаду. Описали дугу над слинним вогнищем та полетіли далі до шеку і на південь смоли, в рік окірку. Повертаючи на захід, вони відчули подови чужої психіки з сірого меандру. На мить рукохапи розгубилися. Вони зависли в повітрі, щоб перевірити неясні бережі в атмосфері. Але згодом стало ясно, що вони належали людині. «Який став матур, припустив один. Не наш клопіт! Дружно відповіли товариші. Лівиці воліли своїм правицям-носіям продовжити повітряне стеження. Крихітні фігурки танцювали в повітрі немов пилини, огинаючи підвісні колії вартових. Лівиці стривожено крутили головами, скануючи порожнє небо. Раптом повітря набухло від потоку чужих виділень. Поверхневий натяг психосфери бринів від тиску. Крізь його пори сочилося огидне відчуття неземного голоду. Психічну площину вкрило товстим шаром в'язких випарів незбагненних умів. Лівиці розгублено зависли, жадібно ковтаючи повітря. Така страшна сила. Міць. Швидкість. Вони засмикалися на спинах своїх партнерів. Відкритий з правицями зв'язок раптово наповнився психічним шумовинням. Кожна правиця відчула потік жаху від затопленої емоціями свідомості лівиць. Політ п'яти пар утратив чіткий порядок. Зламавши стрій, вони безладно металися по небу. «Воно наближається!» – закричав один. У відповідь прийшов сумбур наляканих, розгублених повідомлень. Правиці намагалися вирівнятися і упорядкувати політ. Одночасно змахнувши крильми, п'ять темних страховинних силуетів зірвалися зі свого сховку в хитросплетідні дахів рікокірки плескання гігантських крил лунало в декількох вимірах і дібралося до теплого повітря, де виписували зигзаги розгублені пари рукохапів. Пес лівиця михцем помітив, як унизу борознять повітря величезні крилаті крила. Він не стримав нажаханого вереску в ментальному зв'язку і відчув, як під ним смикнувся «Рятуй, правиці». Лівиця силкувався опанувати себе. «Лівиці, всі сюди!» Крикнула вона і наказала правиці піднятися вгору. Правиці, ковзнувши по вітрам, збилися вкупу. Вони брали силу одне в одного, підпорядковуючи її суворій дисципліні. І ось вони вже вишикувались в струнку лінію. П'ять незрячих правиць лицем униз. Губи готові випльовувати вогонь. Лівиці гарячково вглядалися в небо через дзеркальні шоломи. На їхніх обличчях блимало неясне світло зірок. У дзеркалах відбивалися темні образи міста, похили скупчення шиферних покрівель, провулків і скляного купола. Загін спостерігав, як до нього на карколомній швидкості несуться глита нетлі. Як почули нас? — нервово спитала лівиця. Рукохапи, як могли, блокували своє психічне випромінювання. Вони не очікували засідки. Як же так сталося, що в них перехопили ініціативу? Та коли глитай Нетлі наблизилися, лівиці зрозуміли, що їх не розкрили. Найбільша Нетля, що летіла попереду клину, намагалася скинути зі себе якусь мерехтливу перешкоду. Вони побачили, що страховинна зброя Нетлі, її колючкуваті щупальця і зазубрені кістяні кінцівки, зі свистом нестямно розтинали повітря, клацали і скриготіли жахливі зуби. Це було схоже на бій з невидимим ворогом котрий виринав на поверхню звичайного простору, потім знову назад. Ефемерний, як дим, він гуснув, а потім щезав, мов тінь. Крізь тісно зіткані реальності витанцьовував жаский павук, шмагаючи глитайнетель безжальними хітиновими ланцетами. «Ткач!» – захлинувся в ефірі один із лівих, а потім всі наказали своїм правицям поволі відступати від повітряного бою. Інші нетлі метушилися навколо родича і намагалися допомогти. Вони діяли по черзі згідно з якимсь незбагненним кодексом. Як тільки показувався ткач, вони нападали, шматуючи його панцер та випускаючи потьоки сукровиці, перш ніж той щазав у іншому вимірі. Попри рани, ткач уміло зсікав клапті ніжної плоті ворога, звідки глилася темна соляниста кров. Нетля й павук Атакували одне одного у вихорі різких безжальних рухів. Низка нападів і парирування. За швидких для звичайного ока. Злетівши вгору, Нетлі зірвали з міста сонне запинало. Вони сягли тої висоти, звідки ментальні хвилі збивали з пантелику рукохапів. Було ясно, що Нетлі теж їх відчули. Тугий стрій розпався в миттєвому замішанні. Найменша знетель з покаліченим тілом і слабкими короткими крильми відділилася від решти і висолопила страховинного язика. Дражливо посмикуючись, він вернувся назад у повну слини пащеку. Найменша нетля безладно закружляла, описуючи кола навколо ткача і його здобичі. Повагавшись мить, вона різко пірнула вниз і полетіла далі, на схід, до сірого меандру. Дезертирство меншого брата збентежило нетель. Вони розділилися в повітрі, крутячи головами, і нестямно михтіли довгими антенками. Зачаровані лівиці сторожко відсахнулися. «Зараз!» – крикнув один. «Їм не до нас! Розгублені! Нападемо разом із ткачем!» Вони вагалися. «Бойова готовність!» – сказав пес Рукохаб «Рятую». Розлетівшись у боки, нетлі піднімалися все далі й далі над повітряним герцем, колуючи в небі. Лівиці заверещали одне до одного. «Атакувати!» – захлинаючись від божевільного страху, крикнув хтось, що паразитував на худорлявому клерку. «Атакувати!» Стара пані раптом шугнула вгору, підкорившись наказу своєї переляканої лівиці. В тієї ж миті одна із нетель повернулась і заклякла, побачивши пару рукохапів та їхніх носіїв. У цей момент дві інші нетлі порхали навколо суперника. Одна занурила в опукле черевце ткача гострий кістяний ланцет. Коли павук пірнув назад, інша нетля накинула на його шию ласо із закрученого членистого щупальця. Ткач знову щез в іншому вимірі. Та щупальце не відпустило і майже висмикнула павука зі складки у просторі, стискаючись навколо його шиї. Ткач корчився і виривався, але лівиці того майже не помітили. До них мчала третя нетля. Праві солдати нічого не бачили, однак відчули дикий психічний лемент лівиць, які вертілися в усі боки, щоб утримати в дзеркалах наближення страшних хижаків. «Вогонь!» – скомандував клерк Рукохаб до правиці. «Зараз!» Стара пані відкрила рот і виструмила скрученого вирурку язика. Вона різко вдихнула і плюнула так сильно, як могла. З довгого язика вихопився густий струмінь гідкого газу і ефектним спалахом розітнув нічне небо. На нетлю покотилася велетенська хмара-полум'я. Приціл був правильний, однак лівиця з переляку не розрахувала час. Правиця дихнула вогнем занадто рано. Клуби маслянистого вогню розсіялися, не торкнувшись крил Нетлі. Мить, і вона щезла. Лівиці в паніці звеліли своїм правицям крутитися в повітрі, доки не знайдуть тварюку. «Стоп! Стоп!» – кричав пес рукохап, та ніхто не зважав. Рукохапи безладно дригалися в повітрі, немов сміття в морі. Вертілися в усі боки, нестямно витріщаючись у свої дзеркала. «Он де? Заверещала молода жінка-лівиця, забачивши, як Нетля каменюкою летить униз, у напрямку міста. Інші рукохапи повернулись в горілиць, щоб розглядіти хоч щось через дзеркала, і з жахом опинилися прямо перед носом іншої Нетлі. Поки вони шукали її родичку, Нетля проплила над ними, і тому, коли нападники розвернулися, вона висіла просто перед ними, розгорнувши крила під їхніми дзеркалами. Молодий рукохап устиг заплющити очі свого носія і скомандував правиці розвертатися і плювати вогнем. Запанікувавши, правиця в тілі дитини спробувала підкоритися і, відправивши по короткій спіралі розпечені кругляшки газу, підпалила пару рукохапів, що висіли поряд. Пороблений рукохап його лівиця хепрі заверещали в акустичному і психічному діапазонах, відчувши, як спалахнули тіла їхніх носіїв. І вони разом з ними. Вони летіли вниз та кричали й билися в корчах безжального полум'я. Загинули, не долетівши. Кипіла кров, кришилися обвуглені кістки. Останки впали у смолу і, залишивши по собі хмарку диму, пішли на дно. жінка левиця завмерла. Позичені очі запнув мерехтливий серпанок узорів на крилах нетель. Раптовий бурхливий потік свідомості льовиці заклекотів через канал зв'язку до її бійця правиці. Водяник поморщився від дивної какофонії в голові товариша. Він зрозумів, що сталося. Носій заскиглив від жаху і узявся розтібувати шлейки, що з'єднували їх із левицею. Навіть попри пов'язку, правиця міцно заплющила очі водяника. Нажаханий він плювався вогнем безцілі і напрямку. І ніч Паленіла від спалахів ядучого газу. Один краєць небезпечної хмарини ледь не зачепив рятуя, поки той намагався вгамувати історичні ментальні крики своєї лівиці. Він крутився і крутився, щоб ухилитися від розпеченої полум'яної кулі. І врізався прямо в поранену нетлю. Істота тремтіла від страху і болю. Ткач витяг свої кіхти з з її понівеченого тіла, і вона лопотіла пораненими крильми назад, до гнізда, виючи від болю у зламаних суглобах. Уперше за весь час її не цікавила пожива. Від удару обрятуя та його лівиці собаки тілом Нетлі прокотилася хвиля болю. Якимсь спазматичним порухом вона випростала два велетенських зубці, котрі, як секатори з коротким жахним звуком, відсікли голови Монджона рятуя, і його напарника пса. Голови полетіли у темряву. Рукохапи ще трималися за життя та вже не могли контролювати тіла носіїв. Людський і собачий тулуби смикалися в смертельних корчах. Кров заливала тіла оскаженілих від страху рукохапів, що безпомічно стискали пальці. Вони були притямі до останнього моменту, доки не розбилися об нещадний бетон якогось закамарку в малому кільці, і не розплескалися по ньому кривавим місивом та уламками кісток. Носії паразити роздробилися, кістки розсипалися на порох, а тіла розквасилися до невпізнаваності. Водянику майже вдалося наосліп розмотати пута, що зв'язували його з завороженою крилами нетлі жінкою. Водяник тільки було зібрався розстебнути останнього ремінця і дриманути в небо, як глитай нетля підібралася ближче, щоб годуватися. Вона обхопила здобич сильними комашинами кінцівками і міцно стисла. Потягши жінку ближче до себе, встромила їй у рота тремтячий від нетерплячки язик і почала енергійно сотати рукохапові сни. І це було добре варево. У ньому, як мул чи як кавові піщинки, кружляли думки носія. Глитай Нетля потягнулася за спину жінки і міцніше притисла її до себе, проколюючи обвислу шкіру водяника, пристебнутого до неї, твердою кістяною кінцівкою. Правиця закричала від раптового болю, і Нетля відчула у повітрі присмак жаху. Вона на мить розгубилася, непевна чому якийсь інший розум з'явився біля її здобичі. Однак істота швидко оговталася і міцніше притисла до себе їжу приготувавшись узятися й за наступну жертву, коли вип'є насухо свою першу страву. Тіло водяника опинилося в пастці. Він смикався, кричав, але вирватися не міг. На віддалі від свого ненажерливого родича інша нетля хльоскала довгим, подібним до щупальця хвостом крізь декілька вимірів. Гігантський павук хистко миготів поміж площин. Усякий раз, як знову з'являвся, то починав падати. Безжально тягла вниз гравітація. Тоді він перескакував в інший вимір, тягнучи за собою зазубраний кінчик щупальця, що стримів у його плоті. Тут він пробував струсити із себе болючий гарпун, перед тим, як скориставшись своєю вагою і підйомною силою, повернутися у звичайну площину. Та нетля вхопилася чіпко, мов Бур'ян витинаючи карколомні сальто навколо непокірної здобичі. Клерк Рукохаб ошаліло викрикнув, шукаючи свого товариша лівицю в тілі м'язистого молодика. «Мертві! Всі мертві! Браття мої!» – повторював він. Дещо з побаченого, з відчутого потяглося через канал до голови його правиці. Тіло старенької захиталося. Інша лівиця силувалася зберігати спокій. Вона крутила головою, владно віддавала команди. «Стоп! Стоп!» У дзеркалах шолома виднілося три конетель. Поранена, що незграбно летіла вниз до свого таємного гнізда. Голодна, що сама харчувалася з голів захоплених у пастку рукохапів. І бойова. Вона все ще шмагала і кидалася, мов акула, намагаючись відірвати ткачеві голову. Лівиця веліла своєму напарникові підібратися ближче. Зараз. Зараз. подумав він і щосили крикнув товаришу. Вогонь! Що сили? Відразу подвох, потім за пораненою. Він раптом закрутив головою, піймавши себе на жахній думці. Де друга? волав рукохаб. Нетля, котра ухилилася від племеню з язика старої пані і граційно пірнула геть із виду, описала довгу петлю над покрівлями. Вона. Повільно й тихо перетікала з хмари на хмару, маскуючи, знебарвлюючи крила до вицвілого сірувато-брунатного кольору, щоб наступної миті явитися спалахом темної забарви, зачарувати мерехтливим полиском гіпнотичних візерунків. Вона з'явилася з іншого боку рукохапів, просто перед очима лівиць. Побачивши розчахнуті крила хижого звіра, лівиця в тілі молодого чоловіка спазматично здригнулася. Вона відчула, як починає слабнути розум, обплутаний опівнічними відтінками рухливих барв на крилах Нетлі. Замить її жах змило потужною і незбагненною хвилею снів. А потім рукохаб здригнувся, і відчуття жаху вернулося у переміж із відчайдушним захватом від усвідомлення, що він знову думає. Опинившись перед двома парами ворогів, Нетля якусь мить вагалася, а потім легенько крутнулася в повітрі. Вона посунулася так, щоб крила повністю розгорнулися перед клерком і старенькою, котра його несла на собі. Вони все ж намагалися її спалити. Звільнена лівиця побачила перед собою масивну тушу нетлі зі складеними крилами. Зліва стара пані нервово крутила головою, непевна, що відбувається. У клерка скляніли очі. «Давай, пали, зараз!» спробувала закричати лівиця до старої жінки крізь віта. Її правиця вже приготувалася вогнедихати. Аж тут гігантська Нетля перетнула відстань між ними зашвидко для людського ока і згребла рукохапів, пускаючи слину, як ошаліла від голоду людина. Психосферу розітнув нестямний крик. Стара пані почала плюватися вогнем, але той не завдав жодної шкоди Нетлі, що тримала її. І випарувавсь у густому повітрі. Остання лівиця в тілі чоловіка, що висів над безпритульним хлопчаком правицею, побачила у дзеркалі жахливу сцену. На мить у повітрі зблиснули кіхті ткача, і з нього висмикнувся розірваний і закривавлений хвіст гарпун нетлі. Вона безгучно завищала і, звільнившись від ткача, який більше не вертався, кинулася до пари рукохапів. Прямо перед очима лівиця побачила, як Нетля відірвалася від своєї трапези і, повернувши до неї голову, повільно, лиховісно заворушила вусиками. Нетлі були і попереду, і позаду. Правиця на сухореброму безпритульнику задержала і стала чекати вказівок. «Пікірувати!» – заверещала нестямно лівиця. «Тікаємо! Операцію провалено! Ми приречені. Плюй вогнем і лети геть!» На розум правиці накотила хвиля паніки. Дитячі риси спотворив жах, хлопчик почав плювати вогнем, а потім пірнув униз до вологого бруку, сирої, протрухлої деревини нового корбузона, немов грішна душа до пекла. Геть, геть, геть. кричала лівиця, а нетлі лискали її страх хижими язиками. Сутінки нічного міста просталися, немов пальці до рукохапів. Та затягли їх назад до своїх безсонячних вулиць і провулків, до звичних земних зрад і небезпек, подалі від шаленої, незбагненної, невимовної загрози в небесах. Розділ сороковий Айзек посилав раду конструктів під три чорти, вимагаючи, щоб його відпустили. У нього з носа юшила кров, заливаючи бороду. Трохи віддалеки Ягарек і Дерхан теж поручалися в руках конструктів, що їх ув'язнили. Боротьба була блява і апатична. Вони знали, що діватися нікуди. Крізь туман мігрені Айзек побачив, як рада конструктів підняла свою кисляву металеву руку до небес. У той же час ту ж саму руку підняв сухорлявий закривавлений аватар-людина, створюючи ефект неприємної візуальної луни. «Вона наближається!» – сказала рада мертвим голосом чоловіка. Айзек завив від люті і підвів голову до гори, смикаючись і викручуючись. Та даремно силкуючись зняти шолом. Під розсипом хмар він побачив величезну постать із розпростертими крилами, що, неначе навмання, наближалась до них по небу, що, неначе навмання, наближалась до них по небу. Вона пересувалася пожадливими хаотичними ривками. Дархан і Ягарик побачили її та завмерли, вражені. Дивна постать насувалася зі страшною швидкістю. Айзек заплющив, а відтак знову розплющив очі. Він мусив побачити істоту. Вона наблизилася, різко знизившись і пливучи над річкою. Її численні кінцівки випрямлялись і згорталися. Тіло дрижало у складному гармонійному русі. Навіть із такої відстані і навіть попри страх, Айзек побачив, що нетля, котра наближалася до нього, була жалюгідним екземпляром. Нічого подібного на жахливу хижу-довершеність тієї, що вбила барбел. У тієї вивертий спіралі напівдовільне плетево-химерної плоті, що утворювало ту жадібну сутність, було дивовижно, чужорідно симетричними. Клітини множились як таємні уявні числа. Однак ця істота з її несамовитими покрученими кінцівками, деформованими і понівеченими сегментами тіла, Короткою обрубаною зброєю, це був покруч, потвора. Це й була та глетайнетля, яку вигодував Айзек низькопробним харчем нетля, що відчувала потік соків з Айзекової свідомості, коли той лежав і тремтів, нажершися сон трути. Здавалося, вона усе ще шукає той смак, те перше відчуття чистого рафінованого харчу. Неприродне народження істоти, зрозумів Айзек, стало початком усіх проблем. «Заради джабера!» – прошепотів Айзек тремтливим голосом. «Чорт забирай! Нехай мені допоможуть боги!» Глитайнетля приземлилась, здійнявши курову промислового пилу. Вона склала крила. Істота присіла, напружено вигнувши спину, наче мавпа готова кинутися в бій. Безжальні руки, недосконалі, але все ж люті й могутні, вона склала з убивчою мисливською грацією. Провела своєю довгою тонкою головою з боку в бік, вивчаючи повітря антенами, що остерчали з очниць. Її огидний звірячий рот відкрився, і з нього вистромився хтивий язик, досліджуючи смак присутніх. Дерхан застогнала і нетля здригнулась. Айзек спробував крикнути, щоб вона мовчала, щоб не дозволяла себе відчути, але втратив мову. Хвилі Айзекової свідомості бились як серце по всій психосфері звалища. Нетля її відчувала, знала, що це те саме психічне вино, якого вона шукала. Інші свідомості, поруч зі знайденою, не мали жодного значення це були крихти поряд із розкішним бенкетом. Глитайнетля затремтіла від передчуття та повернулася спиною до Ягарика й Дерха, обличчям стала до Айзека. Вона повільно звелася на чотири кінцівки, відкрила рот із тихеньким дитячим шипінням та розгорнула свої гіпнотичні крила. На мить Айзек спробував заплющити очі. Маленька частина мозку, що оживилася адреналіном, вигадувала стратегії втечі, але він був такий стомлений, збитий з пантелику та нещасний, і в нього так боліла голова, що усвідомив небезпеку запізно. Він побачив спершу нечіткий, розмитий образ крил глитайнетлі. Мінлива хвиля кольорів розгорталася, як анемони. Це був повільний, неймовірний рух п'янких відтінків. Опівнічні дзеркальні барви, що рухалися з обох боків тіла глитайнетлі, прослизнули в айзиків оптичний нерв, мов хвилі, і заполонили свідомість. Айзек побачив, як глитайнетля повільно суне до нього пустера. Побачив, як ідеально симетричні округлі крила тріпотять, омиваючи його пам'ять. Гіпнотизують. А тоді його притомність зірвалась, як зламане коліщатко в механізмі. І він забув про все, окрім навали снів. Ці сни не були нав'язливі, як ті нічні жахи. Натомість вони були його власними. І навіть... Його самого не було, бо він сам являв собою бульйон образів. Він був спомином і символом. Айзек сам був спогадом про батьківську любов, глибокими фантазіями і спогадами про секс, дивними нервовими вигадками, потворами, пригодами, логічними помилками, прикрашеною самосвідомістю і мутуючою масою підсвідомого, що перемагає раціональне і свідоме. І роздумами, що виникли в цій жахливій та неймовірній плутанині підсвідомого. Снами. Сни. Вони... Вони припинилися. Припинилися раптово, аж Айзек скрикнув від несподіваного захоплюючого повернення до реальності. Він шалено кліпав, поки його пам'ять упорядковувала свої шари, і підсвідоме відсунулось туди, де й мало бути. Він зглитнув. Голова, здавалося, недавно вибухнула, а тепер відтворювалася із хаосу розрізнаних волокон усередині. Він почув останнє слово в якомусь реченні Дархан, котре було пропустив. «Неймовірно!» – вигукнула вона. «Айзеку! Айзеку, ти мене чуєш? З тобою все гаразд?» Айзек на мить заплющив очі і повільно розплющив їх знову. Він поступово починав розрізняти деталі в нічному пейзажі. Він упав на руки й коліна та зрозумів, що конструкт його більше не тримає, що стояв він лише завдяки гіпнотичній владі глитайнетлі. Він підвів очі, витер з обличчя кров. Йому знадобилася якась мить, аби усвідомити, що відбулося. Дархан і Ягарик стояли на краю пустиря, вільні. Ягарик відкинув каптур. Було видно його велику пташину голову. Вони обоє завмерли, не наче посеред руху. Готові бігти куди завгодно. Обоє пильно вдивлялися у центр арени. Перед Айзеком виднілося кілька великих конструктів, що були позаду нього, коли приземлилася Нетля. Зараз вони хаотично рухалися. На території Ради конструктів на звалищі нависала велетенська стріла підйомного крана. Вона опинилась у центрі простору, пролетівши над маленькою захисною стіною сміття. Відразу під нею, розсипом мільйонів небезпечних уламків, лежав величезний дерев'яний ящик. Куб – вищий за людський зріст. З розтрощених дерев'яних стін висипався вантаж. Ціла гора заліза, вугілля і каменю. Хаотичне поєднання найважчих залишків зі звалища сірого меандру. Крізь розбиті дошки ящика повільно витікала щільна маса сміття. Під ящиком було громаддя понівеченого екзоскелета, з якого сочилася рідина. Також виднілися зламані крила, поховані під горою відходів. Усе це було залишками глитайнетлі, яка слабко борсалась і видавала жалюгідні звуки. — Айзеку, ти це бачив? — прошепотіла Дерхан. Він похитав головою, вражено витріщивши очі. Обережно здерся на ноги. Що сталося? видушив чоловік. Власний голос здавався йому дивовижно чужим. Ти був не притямій майже хвилину, стривожено сказала Дерхан. Вона тебе захопила. Я до тебе кричала, але вже було пізно. А тоді, а тоді вперед вийшли конструкти. Вона кинула на них допитливий погляд. Вони йшли до неї, і вона їх відчувала. І, здавалось, вони її заплутали. І не наче одурманили. Вона трохи відступила та ще ширше розгорнула крила, щоб спрямувати кольори і на конструктив і на тебе. Але вони просто йшли далі. Дерхан пошкандибала до нього. Тягуча кров текла з її рани, що знову відкрилася. Вона обійшла напівмертву глитайнетлю настільки широко, наскільки це було можливо. Та в'яло, благально мехнула, не наче ягня, коли Дерхан минала її. Хай як жінка боялася, Нетля вже нічого не могла їй зробити. Лежала розбита і знищена. Її крила були поховані та зламані навалою сміття. Дерхан присіла на землю поруч із Айзеком. Потягнулася до нього і тремтячими руками взяла за плечі. Вона кинула нервовий погляд на полонену глитай Нетлю. А тоді подивилася в очі Айзеку. «Вона не могла їх перемогти. Вони все йшли». А вона, вона відступала. Вона не згортала крила, аби не втратити контроль над тобою. Але їй було страшно. Вона не розуміла, що відбувається. А поки вона заткувала, почав рухатися кран. Вона його не помітила, хоча від нього аж земля дрожала. А тоді конструкти завмерли. Аннетля чекала. І її роздушив ящик. Вона озирнулась на місив органічного слизу і сміття, що вкривало землю. Глитайнетля жалібно голосила. Позаду аватар ради конструктів ступав по нерівному килиму зі сміття. Він опинився за метр від глитайнетлі, яка вистромила язик, намагаючись упіймати його за щиколотку. Проте вона була занадто слабка і повільна, і йому навіть не довелося прискорювати крок, аби втекти. Вона не відчуває моєї свідомості. Я для неї невидимий сказав Аватар. «І коли вона мене чує, помічає наближення моєї примітивної фізичної форми. Моя психіка залишається для неї таємницею. Отже, вона нечутлива до гіпнозу Нетлі. Її крила розмальовані складними формами, які стають усе складнішими у швидкій безжальній послідовності. Та й усе. Мені не сняться сни, Дерг Грімнебуліна». Я – обчислювальна машина, що вирахувала, як думати. У мене немає мрій. У мене немає неврозів чи прихованої душевної глибини. Моя свідомість – зростаюча функція моєї обчислювальної потужності, а не плутанина, що розростається у вашій голові. Ніяких прихованих сенсів. Ніяких потаємних комірок. В мене немає нічого, чим може поживитися Нетля. Вона стає голодною. Я можу її здивувати. Чоловік перевів погляд на понівечену істоту, що стогнала. Я можу її вбити. Дерхан уважно подивилася на Айзека. Машина, що мислить, мовила вона. Айзек повільно кивнув. Навіщо ти зі мною це зробив? Сказав він тремтливим голосом, дивлячись як кров, що все ще себе ніла з носа, бризкає на суху землю. «Розрахунок!» – відповів аватар. «Я розраховував, що таким чином я з найбільшою вірогідністю покажу тобі, на що здатен, і водночас отримаю перевагу в цій боротьбі, знищивши одну нетлю. Нехай вона і найменш загроздова!» Айзек роздратовано похитав головою. «Бач!» – процідив він крізь зуби. Цьому й біда довбаної надмірної логіки. Вона не враховує змінні, такі, наприклад, як головний біль. Айзеку, промовила Дерхан гаряче, це ж наш шанс. Ми можемо використати Раду як військо. Ми можемо знищити Нетель. Іззаду підійшов Ягарик та присів навпочепки, прислухаючись до розмови. Айзек підвів очі та глянув на нього, напружено розмірковуючи. Чорт! «Свідомість без мрій!» «З іншими буде не так легко», – сказав аватар. Він дивився в небо, як і основне тіло ради конструктів. На крихітну мить величезні очі прожектори змигнули і спрямували в небеса потоки потужного світла. У химерних променях завиднілися темні розмиті тіні. «Там двоє! Їх сюди привів предсмертний клич їхнього брата!» Блять, налякано вилаявся Айзек, і що нам робити? Вони не наблизяться. Вони швидші і сильніші, та не таки довірливі, як їхній недолугий брат. Вони розуміють, що тут щось не так. Вони відчувають на смак лише вастрог. Однак до них долинають фізичні вібрації всіх моїх тіл. Розбіжність їх нервує. Вони не наблизяться. Айзек, Дерхан і Ягарек поволі розслабились. Вони подивилися одне на одного на суховлявого аватара. За ними в передсмертній агонії голосила глитайнетлі. На неї ніхто не зважав. «То що ж нам робити?» – запитала Дерхан. За кілька хвилин мерехтливі моторошні тіні над головою зникли. З крихітного глухого закапелка міста, оточеного привидами промисловості, на кілька годин, здавалося, спала пелена нічних жахіть. Хай які втомлені були Айзек і Дерхан, і навіть ягарек, їх надихнула перемога ради конструктів. Айзек наблизився до вмираючої нетлі, оглянув її зболену голову розмиті нелогічні риси. Дерхан хотіла її спалити, повністю знищити. Проте аватар не дозволив. Він хотів зберегти голову істоти, дослідити її на дозвіллі, вивчити, що відбувається в мозку глита нетлі. Істота з усіх сил чіплялася за життя, аж поки в другій ночі вона видихнула востаннє, з довгим стогоном і цівкою смердючої кислої слини. Із неї, хвилею прокотившись по звалищу, з трепетом вийшли всі накопичені страждання. В той час, як емпатичні ганглі і нетлі скорочувались, умираючи. На звалищі запала дивовижна тиша. Аватар потовариськи сів поруч з двома людьми і гарудою. Вони почали говорити. Намагалися розробляти плани. Навіть Ягарик говорив із тихим запалом. Він був мисливцем, знав, як ставити пастки. «Ми не можемо нічого зробити, поки не зрозуміємо, де ті довбані створіння», – сказав Айзек. «Або ми їх вполюємо, або нам доведеться просто сидіти і вдавати з себе наживку, сподіваючись, що ті падлюки з мільйонів душ, що живуть у місті, прийдуть саме по нас». Дехан і Ягарек погодились. «Я знаю, де вони», – сказав Аватар. Інші з пантеличину на нього витріщились. «Я знаю, де вони ховаються». «Знаю, де вони гніздяться». «Звідки?» – прошепів Айзек. «Де?» У захопленому пориві він схопив Аватара за руку. Проте, торкнувшись його, відсмикнув свою від несподіванки. Він був надто близько до обличчя Аватара, і щось у його жахливому образі пройняло Айзека. Він бачив обід розпиленого черепа, відразу під поморщеною блідою шкірою чоловіка поцяткованою засохлою кров'ю. Він бачив огидний кабель, під'єднаний до складки внизу порожнини в черепі чоловіка, там, де в нього вирвали мозок. Шкіра аватара була суха, мертвотна і холодна, як набойні у підвішеної нага ктуші. Очі дивилися на нього з виразом незмінної зосередженості і ледь прихованої тривоги. — Всі мої я відстежили напади, я проаналізував дати і місця. Я знайшов кореляції, систематизував їх. Я врахував дані з камер спостереження і обчисувальних машин, у яких краду інформацію. Непоясненні постаті в нічному небі. Тіні, котрі не схожі на жодну расу, що проживає в місті. Це складні закономірності. Я їх упорядкував, відкинувши одні можливості і застосувавши високоточні математичні програми до інших. З урахуванням невідомих змінних, 100% впевненість неможлива. Однак, відповідно до наявних даних, шанс на те, що я правильно визначив локацію гнізда – 78%. Нетлі живуть в оранжереї, над кактоїдами, в рікокірці. «Чорт забирай», – вилаявся Айзек через якийсь час. «То вони тварини?» «Чи вони мислячі?» «В будь-якому разі неймовірно. Вони вибрали найкраще місце, яке можу собі уявити». «Чому?» – раптом запитав Ягарик. «Новокробозонські кактоїди не такі, як у Цимику, Ягу», – сказав Айзек. «Або, мабуть, вони саме такі, і в цьому і полягає проблема. Не сумніваюся, що вони тобі траплялися у Шанкелі. Ти знаєш, які вони». Наші місцеві какти з тих самих пустельних кактоїдів, що помандрували на північ. Я не знаю нічого про інших гірських кактоїдів, тих, що живуть на сході у степах, але знаю, який стиль життя популярний на півдні, і цей стиль не найкраще вписується в місцеві звичаї. Він спинився, зітхнув і потер голову. Він був знесилений, а голова все ще боліла. Він мусив зосереджуватися щоб думати. Попри яскраві спогади про лін, що приходили, варто було лише заплющити очі. Айзек зглитнув і продовжив. Усі ті круті мужицькі штучки, що задають тону шанкелі, тут виглядають трохи неоднозначно. Я взагалі думаю, що тому вони і збудували оранжерею, аби організувати гидкий клаптик цимика в новому кробузоні. Для них у законі зробили особливий виняток, коли звели оранжерею. Хтось знає, на які домовленості їм довелося піти. Формально це незалежна країна. Туди ніхто не може потрапити без дозволу. Навіть варта. Там діють їхні власні закони. Їхнє власне все. Зрозуміло, що це маячня. Очевидно, що без нового кробузона оранжерея і сраної копійки не варта. Какти кожен день валом марширують на роботу. Похмурі такі кенти. А зароблене відносять назад у рікокірку. Оранжерея належить новому кробузону. І я нітрохи не сумніваюся, що варта може зайти куди завгодно, якщо й так захочеться. Але парламент і губернатори підтримують цей фарс. Не можна просто так взяти і зайти в оранжерею, яку? А якщо зайдеш, трясця, то я й не знаю, що б сталося. Ну, тобто ходять чутки. Звісно, є люди, які там були, і є історії про те, що вартові бачили крізь скляний ковпак, коли пролітали над ним у своїх держаблях. Але більшість людей, і я в тому числі, насправді уявлення не маю, що там відбувається і як туди потрапити. Але ми могли б туди потрапити, сказала Дерхан. Можливо, голуб приповзе назад, бо схоче більше золота. Правда ж? Якщо він повернеться, не сумніваюся, що він міг би провести нас в оранжерею. Не можна ж стверджувати, що в оранжереї немає злочинності. Я в це просто не вірю. Вона говорила із запалом очі виблискували. «Радо», – сказала вона, повернувшись до оголеного чоловіка. «Чи є якась твоя особа в оранжереї?» Аватар похитав головою. то іди, рідко використовують конструктів. Ніхто з моїх я не був усередині. Тому я й не можу з певністю сказати, де глитай Лише те, що сплять вони в межах того ковпака». Коли аватар це сказав, Айзек раптом дещо усвідомив. Він розмірковував над проблемою. Думав, як потрапити в оранжерею. Але раптом ошелешено втямив, що таким міг і не перейматися. Йому згадалася роздратована порада Леміоля: «Залиш це професіоналом». Тоді він без вагань відкинув цю думку. Але тепер, зрозумів він, справді можна було так і зробити. Була тисяча різних способів повідомити варту, не здаючись їм. Держава полегшувала роботу доносчиків. Тепер він знав, де були глитайнетлі. Він міг повідомити про це владу з усіма її можливостями, мисливцями і науковцями, з її величезними ресурсами. Він міг їм сказати, де гніздяться глитайнетлі, і, і втекти. А вартові могли б самі їх впіймати. Тієї нетлі, що полювала на нього, вже не стало. Тому було нічого боятися. Усвідомлення було вражаюче, Однак воно ні на мить не перетворилося на спокусу. Айзек пам'ятав про допит Вермішанка. Той намагався приховати свій страх, але було очевидно, що він анітрохи трохи не вірить у те, що варта, здатна зловити глитайнетер. А тепер в особі ради конструктів Айзек уперше зустрівся з силою, яка показала, що здатна вбити цих надзвичайних хижаків. Силою, яка не працювала на державу, а натомість запропонувала допомогу йому з товаришами, або вирішила скористатися їхньою допомогою. Айзек не знав точно, які мотиви керують Радою, навіщо їй ховатися. Проте йому достатньо було вже того, що цю зброю не могла використати Варта. Для міста це був найкращий шанс. Такого він не міг заперечувати. Це була важлива причина. Однак значно сильнішим було набагато примітивніше відчуття, що крилося глибоко всередині. Ненависть. Айзек подивився на Дерхан і згадав, чому вони подружилися. Він скривив губи. «Я би не довіряв Радгатеру», – холодно подумав він. «Навіть коли б той сраний вбивця заприсягнувся душами своїх дітей?» «Якби держава відшукала нетель», – зрозумів Айзек. Вона б зробила все можливе, щоб їх упіймати, бо вони до чорта дорогі. Їх могли б забрати з нічного неба, усунути небезпеку, але їх би знову замкнули в якійсь лабораторії, продали на якомусь аукціоні, і вони знову б працювали за своїм комерційним призначенням. Їх би знову доїли і годували. Айзек знав, що якою б не підходящою кандидатурою для пошуку і знищення нетель він не був. Усе ж повинен спробувати. Він відмовлявся бути фігурою в інших комбінаціях. Вони продовжували розмовляти, аж поки зі східного обрію не почала розсіватися темрява. Взялися формувати обережні пропозиції. Всі були непевні, але навіть із сотнями, якщо ці напівсхеми розросталися і окреслювалися. З них поступово утворювалася послідовність. З величезним подивом Айзек і Дерхан зрозуміли, що в них є щось на зразок плану. Поки вони розмовляли, Рада відправила свої рухомі особи в глибину звалища. Вони порпалися в купах сміття і приносили звідти покручені дроти, розбиті каструлі і друшляки, навіть один чи два погнуті шоломи, а нерідко і величезні блискучі гірки гострих уламків дзеркал. «Ви можете знайти зварювальника чи металотавматурга?» – запитав аватар. «Треба зробити захисні шоломи». Він описав дзеркала, які мають бути розміщені точно по лінії зору. «Так», – сказав Айзек. «Повернемося завтра ввечері, щоб зробити шоломи. А тоді… тоді в нас буде день, щоб підготуватися». Поки ще було темно. Різні конструкти стали розповзятися хто куди. Вони поверталися до домівок своїх власників. Досить рано, щоб їхні нічні мандрівки залишались непоміченими. Розвиднювалось. Гуркіт потягів долинав усе частіше. На баржах почулися гучні, лайливі перемовляння шкіперських родин, що горлали одне до одного на воді по той бік смітника. Робітники ранньої зміни поплилися до фабрик, аби витерпіти черговий день перед величезними ланцюгами, паровими двигунами і невтомними молотами тих бездушних промислових об'єктів. На пустирі серед звалища лишилося тільки п'ять постатей. Айзек з товаришами, жахливий труп, що говорив від імені Ради Конструктів, і сама Рада, що нависала над ними і повільно ворушила кінцівками. Айзек, Дархан і Ягарек встали, збираючись іти. Вони були знесилені, і у кожного з них щось боліло. Коліна й долоні подарлись на нерівній землі, а в Айзека все ще розколювалась голова. Вони були вимащені грязюкою і сажею. З них сипалось стільки пилу, що він нагадував дим. Здавалось, що вони горіли. Вони сховали дзеркала та інший матеріал для виготовлення шоломів у такому місці звалища, щоб потім змогти їх знайти. Айзек і Дерхан збентежено роззиралися. Настільки оточення змінилось у денному світлі. Загрозливе звалище тепер здавалося хіба що жалюгідним. Моторошні постаті виявилися зламаними колясками і порваними матрацами. Ягарек високо піднімав перев'язані ноги, трохи шкутильгаючи, і безпомильно прямував назад тією ж дорогою, якою вони й прийшли. Айзек і Дерхан волочилися за ним. У них зовсім не лишилося сил. Обличчя Дерхан побіліло, і вона зболено торкалася місця, де раніше було її вухо. Коли трійця вже майже зникла за стінами розтрощеного сміття, до них гукнув аватар. Почувши сказане, Айзек нахмурився, але не спинився. З кожним кроком віддаляючись від ради. Не зупинився він і тоді, коли пройшов плутаним шляхом повз сміттєві кургани, та вибрався на все світліші вулиці сірого Меандру. Однак він запам'ятав слова Ради Конструктів і ретельно їх обдумав. «Те, що ти носиш із собою, може бути в небезпеці, Дерг Небуліна, сказав Аватар. «Більше не залишай цінних речей біля залізниці. Принеси мені свій кризовий двигун», – запропонував він. «На зберігання».